ما شاء الله هم موت المسلمين فسيح جناتك يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما خليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ويقول تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ولنحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكى اياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم Indivar i jemat. Lutje toma idher gol Allahu jalla jlaluhu rafalim drime te koen vetem atias ku qeter. Përshëndetjet e xumas edhe çdo ditës çdo ditës. Përshëndetjet më të ngrohta i përcelim për isaj jamie Muhammed Mustafa sallallahu alaihi <tabit> wasallam. Kata'kem li dhe të përhershme me më më mësuesin tonë. اذي المتفضل يا خليف الله جل جلاله وجل سعله ما فرمت والله ما تكبره لا فرمت والله متصن الايات جل جلاله واشليغ المتداشرين الاتي كفن القران الكريم ان الله وملائكته, يصل وملائكته يصلون على النبي كفن ام ابا محمد مصطفى صلوات وسلام ملائكه تقول انزل قول اللهم صل على محمد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه او يو بسمكار تؤمتك محمد صفى صلى الله عليه وسلم طول فراغ يومنا هذا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركته على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد من صلى عليا صلاه واحده صلى الله تعالى عليه بها 10 اي شيء ب 10 اي شيء ب 100 في نهار اللهم صل على محمد اللهم بعثان نهار ارجنت ايشن ال صلاه الافلي ثلاثه مينيماليست ال صلاه استغفار تصيله ماتر يدروا يدروا الجماعه ك Këtë di fjallë të vogla, këtë di fjallë shkurë të ana i thamë, në him jenë tonë të bërësit sëbët në lidhje me valet, me të të të lidhëme me Muhammad Mustafa s.a.s. të varri, i ti indarua. indarua. Këtë lënit të parë, këtë lënit të parë. Ajetët kuranore me të cilët sotë kemi të bëjmë të mën tonë. Indarua li gjemat slasin për një halë. Për një halë të i halëve të cilën halë muslimanët, me di gujë i kalëran të, edhe ashtë bo mështirë me i binë së ato kalëran atë halë. Që kalëran atë halë, ashtë letë me e pa dhe me ditë, përshka kësa është e mundën me e pa me sinin e rëndëm të njëriu të rëndëm. Të. Për ashtë bo mështirë me i binë së ato janë në atë halë. وسميه هاركي مديشير تابين شكا كان به المسلمانات نايه, ناية في النصارى سوره طه نايه نيشن نيز غترا الله جل جلاله كفن بسم الله الرحمن الرحيم فلنتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى افاشي كان شكون مس ارار التيم افاشي قران كريم دي كان شكون را افات اراري سيستم يا الله Në toka është Kuran i Kerimi, edhe s'fjegimi i ti në me bojënë Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam. Këtë në që të këtive dhirë rrugëve, kush nuk është ku më rapa, kush ka shkel në këto gjurme, edhe s'kaluj për e venit. Këtë në lajë dhillo e lajë dhashka, di gjënë, di fitore njëna në di qetërën, të dhijat të pasër të anë në dodi në një rjutë. Këtë në salarja dhullu, s'ka me hundë asë një harë ona është ka edhe nuk ka me jetu i jetë të vështirë dë thëtë s'ka me hundë rrugë një e dita ka me jetu në luksozët e kësa i bote në luksozët e kësa i bote ka me jetu to ahiratin përshkak se luksozët e kësa i bote nuk ka shumëtim i jetët në varë edhe i ditët këa metit mundesh me jetu si musliman luksoz në këtë botë edhe në gjennat me i në esër kush nga ka s'fjegu e lëbët se muslimoni këtu përme inëgjën ne duk me qenë pak si i vahër nga ka trafësu, nga ka rejtaj, nga ka rejtë, Allah në gëllë e gjenalu të vartësën të dëvotësh me donë, zënginin pasalikin e dëvotësh me donë, a shpjala të jesh i dëvotësh me donë dhe qesh mërënda regullave, pra, a i qi jeton mërënda regullurëve, a i mund dhët me qenë miliarder me autantës mandime, Dhe i tazë 20 miliard tas lira me një artë Edhe në gjennet me i në esër Përshka këta është e dëvot shëmë Jadim malë i dërëndit Edim pasaniki që shjeton pasanik në islam E dhe i varëfëri Si jeton i varëfën në islam Ashë më rëndësi me qenë në rrugë Pra, la e kushash në rrugë Kushka nejtë në korani kërin e dhe në hadis Kushka nejtë në islam La e a gullu Këtë nuk hum baj nuk, nuk hum do me thonë Nuk gu Nuk vëzhën e me qenë impostër as asë njëherë, la e dhëllu, nuk më postët asë njëherë. Ola e shko, edhe nuk jeton jetë të vështirë. Nuk jeton jetë të komplikuar, për jeton jetën e qartë. Jeton bikam të veta, jeton bikam dhe të ati. Të dashë, dhe shumë të respektuar, këtë ajet, ajetin qimë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në sërët taa në kurani kërim ishte jo komentën i miki ishte përkësim ishte përkësim e ajetit nëse vjen rada në dëfutim edhe në, në komentët e ajetit pa problem sotin shahallahu ta'ala pak më gjahë ndosta dhe vazhëm me ajetin 104 në kurani kërim po me kësure a i qëshë qi, a i qërërin edhe imbështatë në rrugën e dhe rëbine, allahu dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Nuk humbë, edhe nuk më poshtët. Jeton jetë luksozë, jeton jetë me standardë. Qënë kapirë. Onë në dhëtë manohëm këto sotë, dhëtë kalohëm e ajëtin qëtërë. Allahu zhëllë në zhëllë alë ufëtë, wa men a'ra da'n zhëkri. Ato që këtë rrën dhe në shojë, ato që këtë rrën dhe lojë, E kafron për rrugica, për shkaktet e jashta islami, qerrat janë rrugica. Pra i rrugica vek ka rrugica të vogla, ka rrugica djana, ka rrugica mështa. Dizdosi sistemi jashta sistemi sistem i Islam botas rrugic. A shëstëm kaluaz. Tana kalon bina transit. Taksirat e aktivitete që përçapojn sistemin jashta sistemit Islamit jasë të sistemi të Allahu gjërësistë të kësirat në ndodhe ju në ju vlagër të dashën në ndodhe neve në përqafun lejnë i -lej sisteme më në, në fund dilama ta për ilustrim një shangën shumës nështë një hoqë në partim demokratike në vitin 1990 dhe do sot para pështat vitëve e forën në parti, i qënë misiri ati në parti, e në shkojnë kolega jodë, i fa në njerëzit e partijës, së përflasë për sistemin komunistë, përna vetën e këndaj, në vitin në otë dhe, i fa në ato ote sa kemë dëgjushka apo, fa jo, s'kam dëgjusha, me dëmërtej s'kem dëgjushka apo, a sa jo, pa s'kam dëgjusha, nuk kam dëgjushka apo, fa, me në trehu, apo bërës së së më dëgjush, Ta jo që përgohëm, ta nuk kam dëgju shka bo. Ta edhe përjetërën po prap edhe po, s'ken dëgju, ta përjetërën po dhe s'kam dëgju. Ta qka bo, ka nëzëm dhe hajtë, qka bo ta shofim. Ta qika, të të mëdhvjeçare në komunën e Bëja Nërëcit, ka mu shaminë krije edhe të ja alas me dheja. Ta tha, hodja s'ka në bërgjohë. Ka në, bërë, që, në, që në ka bërë shumë mirë, një britare e vogële problemit e të fësadit që në kam bërë. Ka në bërë mirë. Ta shte partia komunise e dhevë e sistemi që ka kalu, sistemi të cilën me vunja që e në hëndur i lakejt përthojnë e kimilon që i shkoj, kur se ka thërë rëzën me i sanë që një qikë për bërën shamië. Këshilli tek as të ka për ka thënë vjen për diçka krejtësisht çetër, o mohi nichik ekikis vushamin kur. A si hare? Po jeri jot ai demokrati jon, ai sistemi demokrat, te cilin popullja voti, te cilin popullja voton me turr i durt tash fik drejtë në rregull, shumë mirë, ai sistemi ja jenka, çai sistemi demokrat, çinioni te atrai ka jamin tri, thëjë ka, apo më ndojë që njerzit janë demokrat, po ti nëse je demokrat edhe nëse e dinë qëka është krejtësisha i sistem të zë guzënë këtë full gojënë me qëtë gojënë zë guzënë me qëtë se ti jetë demokrat Pra në sistemin demokrat, ajo që si do në me shku me shami, shkon me shami, ajo që si do në me shku pa shami, shkon pa shami. Kjo qetra me shami hingë në nët, ajo qetra pa shami hingë nët. Pra aji që thot heke shami e natë pa shami hingë nët, aji që thot dheje me shami e natë me shami hingë nët, ki qetri hingë nët. E kështu janë punët sistemit demokrat? Ta shti edhe e lajmëru demokrat, edhe tuk apo problemë, thëmë me shaminu dhe, e kush je, a ti kush je prajë? Komunistat atë një hares në kanë zërë në parti me në thonë qika ka në ushamin kriesh, në kanë zërë. Ato janë mundu me jahek, po në e në kanë zërë atë as një hares. Ta është të vlau të më zërë haqë të abobete, a drilë toka. A drilë toka me gjithë që jenë në sërë qika mu më shërë. Shëtë i demokratë, të jetë demoskratë, edhe asë në gjëhet që të mundësh me qenë, që ja platë dikujnë drejtë atë edhe ata, Vetëm, qa, vetëm ajnë në ndëshme që e në kurë gjo në që fanë ti për kësë sistem se ti kësë sistem se nje se në kësë sistema o dhuja që pranoj islamin para kanë veton në liverkuze në Gjermani edhe martoj atë gjallin e zhjevinë në Gjeline, se boni e muri bur ajo përnë në ratë haus a gjë në Gjermani përnë në ratë haus ratë haus dhe me thonë sekretariatën e punëve të mërënshme se policia mrena, ajo pëllon e nësot me shamija ti mrenda. Pra më sullaj, më nëti për demokratik, në e shkofin ti shkoru i rënd edhe nga betë se rënd, dhe jitë në kodër më më së vritë të post. Se fakti kështë tjese din sistemin demokrat, ti këmë dëgjuë për atë sistem. E ta shti unë në kërsi nuk jam advokati sistemit demokrat këto. Unë si jam të mbërëjt sistemit demokratik, se si jam advokati atë sistemi. Unë, të, unë jam të spjegu këjt i dashër i ulajim ata lërës të cilët edhim datën se kanë qenë në rrug edhe kanë lesho rrugën për arsijet të loj lojshme tu me ndu se sistemin që patëm përqafu na shkojmo ta shtidu me përqafu ke qetrim për je islamin për ati sistemi e kimi përmlevi islamin në skaj për e skajmë dhe taj saj bote me këtë qetrim sistemi e kimi bojave ma zdi ati anë e këto e kam vjallëm pra në të di fushat në tonën e kemilan edhe kohës fundit me gjitha ligëratat në ketë gozë e rafin me, me të fritën tonë ma shumë ti a shumë sa që mendoj njërës e se këtë me një temë porin po, këtë me një temë na porin na këtë një islamë porin se islamë e a tema jo na me një temë me dëvërtet islamë e a shtë tema jo lam të mirë ati Pashkoin. Pashkoin pra të huin Lam të mirë këti Pra të huin Lam të mirë këti Pra të huin Gurt mbi kul më në kuj përshkojnë Gurt përshkojnë mbi kul më në islamit Eta është pra Në më fënë në kamilloh Allahum Kuran i Kerim në ajetin 24 në surët Taha Ka fënë bismillahirrahmanirrahim Wa më në aradë anë dhikri A i që këtë din jenë Mashkwile Fa inna luhu ma i shëtën danka a i ka me dëmërtet me në mënirë të firmosu me fatë Allahu Gjellë Gjelalu, a i ka me jetu një jetë me brenga. Se pak për fara fa kushrim, kushrim këtë rrugë i kam gulen nuk hum, ta është t'i kush delë pra prej sajë rrugë. Fa inna lehu me i shëtën dënka, fa a i jetu një jetë me brenga. Ta nuk kam kohë ndëruar u gjëmotë. Më janë sëfjevojnë ju me fjallën brengë, me detale. Sa më kohë me i ba detale të sëfjeginit të fjallës brengë? Ata që kanë mëndë, Allahëm kërani kërim ka dhe në dhalika, nime në kërën e në hu kalbën, wa alka sëma, wa hua shahid. Këta fjallë sëfjevojnë për ata që kanë mëndë, edhe e falin vashin fjallës Allahë, edhe janë dëshmitar të kohës. Këtë këmë Kurani Kërim të ka thënë Allahu Jelle Jelalu Islamë tëra Jusë një godë vëtëm një grupës njërë Nësë jusë një godë kejve Ative që kanë menë ka thënë Allahu Jelle Jelalu Wa alka sëma Edhe falin vashin Edhe janë dëshmitarë të momentit Për këtive jusë një godë të Islamë Këta jemi në Pra në jemi atër që ekim në ngrejt gjistin lart Më ndëgju fë janë në Allahu Pra ka thënë Allahu Kërani Kërim Atër q Fjala brengi përfshin gjendjet e çajtë të çajtë të llojëshme, gjendjet fizike, gjendjet psiqike, gjendjet e vatonit, gjendjet e vendit, gjendjet e ngjinjës, gjendjet e e enumerues, vlim, vlim gjendjet e babave, e lei, noi, gjendja në këdbu, ato janë të gjitha brenga. Kalme Jesu jetë në brenga fa Allahu Jalla Jalaluhu. Ata që nuk qëndrojnë, jetojnë në brenga. Ata që nuk qëndrojnë, jetojnë në brenga. Nëse ka dëshie popëllë i orë me di kush asha i qëka nuk ashtu qëndru, përgjidja a jona asha ata qëka nuk janë të qëndru, jemi na. Përgjidja a jona janë të ta qëndru, shmit jemi na. Pa përse me e nëtë madhe këtu, qëka u bërë? A s'ka pak më buta jo, pak më but, dhili ashtë të gjamiës, atë qerta gjithë kanë zonë shumë butë. Sa atë e kanë një grështë të mukë ndorë, me t'li muka kreja, me të zonë hajtë, ti dilështi, se lesër e hië, s'ka problemë, bërra i kanë braven me dhidurë. Me njënë ndorë e qëllë kur dhilesh, me qëtër e ndorë e qëllë kur t'hish. Pra më së nëzit, ke valë për ketane dëres, me qëtërën hië. Për shka ka rë kofi anoni, këtu me ta qenë dërën me i, për shka është a i qetëri me ta qenë dërën me danë, pra ato jashtë të gjamië, sa të babete. Në gjamië krejtës ishtë qetër, këtu s'ka politikë, këtu ka din, këtu ka s'pjegim feje, na me politikë kemi zonë një mjarë, na me politikë nuk mirëmi, politika në televizorë, politika në gazovë, politika në stadionë, na këtu s'mirëmi, na nuk jemi se ta stadion i futbalit Ajetën e spjegojnë, hadisën e spjegojnë, edhe spjegojnë rëgullonët e jetës kështë dhëmë e otumë lënda islamit. Këtu e spjegojnë një gjada, ajetë dhja që e spjegojnë me e kaim një haqë në gjuhë në arabe, kur se shqip e kaim një e vërtetë, e spjegojnë të vërtetën. Në jemi ato që së po qëndrojnë, në jemi ato që së kemi qëndrojnë, ata që së qëndrojnë pra jetojnë me brenga, sotë Allahu dhe në lezële alunë, kurani kërim, ome në ara dhe në vikri, ata që lënë rrugën të eme, nuk qëndrojnë pra, e lënë rrugën të eme. Që që lënë rrugënë e Allahu s'ka qëndrojnë? Që që sotë kurani kërimi të lënë të miraj s'ka qëndrojnë? Kështë e dhëtë hadithi Muhammed Mustafat lamë të mirë e isë ka qëndruë, se e këtive dhira lamë të mirë me u zonë dhe me zonë të vërtetës, haku të i të thalë lamë të mirë, ka gjithë qëtër zavënësusë. Ulajëke lëzhinë është të rëvët dalële të bilhuda, janë atë njerës të të të të në këtë rastë, e kanë shijtë të vërtetën, dhe të pa vërtetën e kanë fërët në gjatë. Qëmë Trektia këtina është e banë kratu me qishë në fëllim, përshka këse të vërtetën e ka ndru me atër që është bapin. O, i dashur, në ravat e tu e sot tura sot përfonen fjal, të cilë të tregojnë drejt për drejti se s'ka që ndru shmëri. Drejt për drejti atë tregojnë se në tërnjoktimin tënd, jo e ke hum, po e ke hum me hum. Jo e ke hum, e ke hum me hum për di bomba të plastikës, për di bomba të plastike e ke ngrejt zonin. Edhe pasu e në haqë moj në motë në Amerikë, në Washington, në haqë moj, jo ka të ki, ki vendi ku, ku shkohë në haqë. Pishtia të anë, në shqiptarët, duke me shkohë në Amerikë në haqë. Kisa është në tërjetimi rëndëm. Kja është letër njëftim, i hudhën lëmë për i ure, nuk është i hudhën për ki, se i hudhën a kur ta ke çkosh mi një gjepin, a i të vjenë, po të e ke qitë me gjithë setre letër njëftimin lëmë për i ure së poshtë. Në më të mënë hajëllek, në më rikë më. E ka që e musliman, ka që e i mështakën të allohë, ka që e i qëndrushën pra, ka që e i vetë ditur, ka që ta Amerik. Asa i gënon s korban por dutni frej asa i Haxhi Nemës. Ajë azi në ndaj. <f underwear> po ja ashtu jemi na. Kto jemi na? Kto kto jemi na? Na kto jemi sërç, ksi jemi për ata. Na kto jemi se ksoj jemi. Na kanë mbushit aty ik me tjarrit nga Afganistan e falat që po dush me shkumë bisedun në Amerik. A i tha, ata që i dojnë me bisedu me neve, në ne të vinë nërë darë dhe në hegërë, bisedujnë në shkretinat Afganistanit. Kush ka të dëshirë me bisedu? O vla u dashër, o gjali jemë nëse jenë, i zetëvesharë jemë, o gjali jemë ti, po ti që jemë ajmanë të kanë vlava, gjëmanë të manë të obabë. A ta që i rrugën e Allah u të lanë, një të jetë jet me brenga. A ta që i rrugën e Allah u të lanë, dalja prej shpijes asht breng prej brengave ju në vazhri që këni dal prej Kosove dhe këni arë këtu juz, për juz, për juz, për juz, të në ju, për ju me për ju të dobuar nuk ashtë realitet ju nuk jemi të dobuar ju prej Macedonies, ku jeni të shku jeni të dobu vet deri këtu nuk ashtë dëbib se ju s'këni shku kur kur ju këni arë mund shpiti juve Prej shpijet juve, drejtë të nshpit juve, këtu. Tash, po këni qefë me ditë, kujnë, ku për shkoni? Ju tash të rikëtu, tash brengë. Nuk asht brengë, dhe rikëtu. Se mu e një moment me ardhë, insha Allahu ta'ala, i volitëshëm, për ditë ditë me kërëntemi ju qojnë a për shpija. Ska problemë. Për ditë ditë me kërëntemi ju qojnë a për shpija. Për këtu, ku për shkoni? Për shkoni? Në kanod? Në kanod, e to? Unë thashtë javën e kaluar, edhe në ashtë pak në gjithëm. Në atë kemi gabon shumë, kur nuk e kemi definu dhefi, ma haret, jashtë shkoj. Që shkoj jashtë, që zbal? Që shkoj jashtë, shkoj të javën e kalu me fjalla. Që shkoj jashtë, dhe që shkoj jashtë, që zbal jashtë, që shkoj jashtë. E ta është t'i pra, që që shkoj jashtë? Shkoj në Gjermani, prej Qikije, E zoj një gruaje me flok bardha. Edhe i thon kësaj, "Ktu prishin letra, shko te matiqari prishin." E i marrën letrat me një gruaje. "E prishin një gjaj me kët gruën këtu." I la thurdhu selamadi, "Aferuja dje te lajon viti për çafe e nuk u shkafën. Dënya u shkafën, dënya nuk shkafën." E selamadi me skuqjas, bra, ardhi ta me skuqjas. Ku nuk e ketë të definuat, definuar mirë. E di unë nevera na kritikoj nervos, është akt problem i problemi ai çet çetarkon. Ta shte ja dhe këtu në së dhija A dhe këtë së dhija A dhe problemi ku është ma nuk e dhijune Jo unë e dhij problemin ku është Janë takës më dhët vite me rallë Për para tërra se ta distikua Nëse dëmë në me dit pra duesh me i blekejt Kasetat e gjumas Me ta që shkanë red Biseza këtu që 24 vite me rallë Në kemi fjallë para 24 vite me Që kemi thonë këtë gjami për këtë ditë në sobik Që ka me ndohë Para 94 viteve, para 5-9 viteve, para 10 viteve, para 5 viteve, para 8-moti, para, para 6 mujve, kejtë që shka me relë pas shira, e ku i me i thonë. Edhe kjo prapë nuk është me nxmim, pa është më tekë, më të më tekë, se kemi i thonë. Kemi i thonë, edhe në harët, edhe këto këtu, edhe atë atje, edhe atë në Shqipëni, edhe na ka jemi muslimanët, edhe ata në Egypt, edhe ata në Malëzi, edhe ata në Indonëzi, edhe ata në Filipinë, të gjithë në muslimanët, ne nuk jemi mona. Në gjithë muslimanët i miliardë e 700 miliardë, ne nuk jemi mona. Nuk a kje, nuk a kje vjallë vetëm për një pjesë për volatës islamet, qa aditit, në kejtë mos jemi na. Me dalë jasht, apo? Që për të alim jasht? Nuk ka nuk ka nuk ka program medaljas as program nei <tip> rende as program nei rende nuk e ka organizim organizimi çka çet jas të organizohesh me nei rende po lavja nuk ka asoj aje i çart më neve se nuk ka as organizim ai muzan as organizim nahi poke ista organizim creation medaljas ista organizim nahi as organizim nahi rende drengë prej drengave të mga të kësa i bote dalë prej dangave që nuk në tonë në bitë prej kësa i bote Wallahi Billahi T'Allahi O Zoh dëshmëpi edhe dëshmën insha Allah i dërguar e Allahot nësër se të vërtetën përësojmë 95% këzëla ashtë nga largimi i jonë prej rrugës Allahot zëllë në gjelalu O Zoh të dëshmë dëshmë o Allahot Se kjo neve për nëndonë u jem paguës për qeshë që në milit që se kimi blujt mullin në tonë, po e kimi blujt mullin në huj. Unë në edhim o zëpë që ti e dëshmitarë, në edhim se ti e pagun këta nësër, në pra, në më njënë tanë dëvërtetën këtëtojnë, kjo është pagesë. Se nuk është nuk është litë, nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk ësht Bikaj jele çelanin çelani popull komplet në çegran në kombin e çegronit njerëzit e veshëm i ta gra më uçiu me thënë me, me zot lart se çiki her gjë mua as një ditë nuk la tani ajit djumën jega sharë çdo kashë vogël që do një pendim të qartë që do një pendim të qartë që do një pendim me zot Me nrejt zonim me sa, o, o zët, ku pas mjagh në? O, Allah, ku pas kemi mri në njerëzit posejken, tënd posejken, njerëzit e tënd posejken me zon, për nëtë që hojja, ma, për e pri zhjumim herët me njës. Kjo dhënë përndim të dhe, kjo dhënë përndim të qartë me zon, nivell të pëllurë, مدال فا يشبيه خير دول مشكون نقدر فاوطو لكيج مع ايوان ما ينسان ما تسول ما فلس اذا تسموت الپاراليزون ما يمارن كلس ما يهيب نقدر نقول لاغي تا جنال تضاع جنال بميقاص اوزت افن ايفال كاثونا اللهم الحديث الله كدسي من عاد لي وليا فقد اغنتهو بالحرب كوش من روس Kush më ngatëmon një shenjë Prej shenjë a vetëmija në tokë Me mua është të luftu Ka fanë Allahu Në hadisë këtësi Ai që lunë Ai që banë hajgarë Me një shenjë Prej shenjë a vetëmija në tokë Me mua ka qëllë frantë ka fanë Ua ha me në gëharë pëtu Ua dhe le pëtu Kanë të luftojë Në u në mundi Allahu fital Me lujtë me e zonën Ash me lujtë me një shenjë Prej shenjë a vetëmija Allahu në tokë Besaualla Allahu akbar ditok. Ai la fala Allahu akbar ditok. Nuk përket mri vasi ardhun. Allahu don ajasni magruar, po ai don prej robit vet ta magron ai atë. Me disa ai ashti magruar, po don ta magron për ta paguatë. Ai qi du ta magron, ta magron Allahu جل جلاله ashpengu. Ndam de jesh minkon e Jugosllavisë përpara, se kumanoz na kan lon me ngrejt në vezanin e Zorit. E kemi thërrmu u bor gjithmonë vet për vetin xhami. Në fshishin parball gja miën Gumanov banonin oficerat e NGA. E ato zonë, të po e pengonë dhollët e avçet xumin e harrit, po oficerat e NGA kanë qenë për i tërbovlës, kanë qenë për për i Zagrevit, kanë qenë për i Varazdinit, kanë qenë për i Suboti, kanë qenë i Kragojecit. S'pri shpunë aty vendi me ajo pengon tambale. Po ta shkon vë. Tash ku i po i pengone zoni, po i pengone zoni vlasnime të të të. Mu e po në pengone zoni tash. Njeri tonë ka ton i lingë dhe më të po i pengone zoni. Si mundës, kjo dënë malë, kjo dënë malë, me dalë malë, me i thonë, Allah, majet kodrit, kua a kodra me nënë. Me dalë mi thonë, zotit, o, zotë, na falësh. Na falësh se po shdripim të posh, edhe mo kur se bojmë. Adonë, shenja të mija, kush më nga thmonë në tokë, lufton me mu. Para të, nëse të ka shku dora helbet e malterin e gjamiës malterin e minaras e ke prek me thu dhe që pak ta keshën me dhije se jetre allauti luftuar ta kesh me dhije se e ke prek shenjen prej shenjeve të allaut me thu ja ke ek malterin në front je e dalë tërbahën me kryusin a qi i qipër e obori gjamiës i mur në alanët në alanët e vakët i qimire të abdhës edhe në alanët e gjamiës e kanë dherë jashtë gjamiës E ka 60 vjashta derës, ai më tha bimse me Allahun, dal fron fron tas. Dhe 60 vjashta derës jam i me cit, për shkak se ai ka thon shenjat e mia kush më ngut, është me mund luftë. Thuati, ç'të thon? E di. Po ai Serbia sa jam i ka prishën bosnë, u, i ka i ka rapshu gurt jam ka ik park e ka vë. Nuk është ç'numër 1, xhamia e më vështirë e prishi e ka bën këth Po mirë, të jasë me shërë se Allah është balë për balë me Allah ënë luftëa. Allah është për qofin sitëa. Allah, mirë, Allah është për qofin sitëa. Allah është për qofin sitë se ku shepri shpije në Allah është me Allah është balë për balë. Po jeni nga vlezni tha, jeni nga vlezni tonë se na, doqë i keni më mabitët, kejtë, kanë dalë njerës me tonë për i taktit. Sa po, tha, Allah është për një man Po në matë që të rëkosh Kështu njërës në tonë Kërë dush me dalë prej fërës e kej kolaj Kërë dush me dalë prej vësimit e kej kolaj Me hi për kodrë azor Se me ra prej kodrë bjenë mëniher Me ra prej kodrë bjenë mëniher Kështë ka thonë të kërë ke fletë ti, kërë këra të me fletë njëni për njërë dhe të dikun, me atën me lëmën, me lëmën, me lëmën e fikë me lëmë, nuk i ka në e dhërët, nuk i ka në e dhërët, nuk i ka në e dhërët e ka thonë Allah, Allah, në dy më, në shka të dushti me në dy mu. Kështë ka thonë ti e se kjo punë të ka ndonë? Kështë ka thonë ti e se ti kërë ke fletë mirë, A i smuti, a i jetimi, asaj grunës i uvra burri, asaj qikës i uvra baba, asaj ati burri që uvra nëna dhe baba, me një dhenë notën rrubë për artë notën, me një dhenë qëntën shpinë për kodre të unë gjithë, e, e, e, e, e i, djebun, e i vrap, e rëmim, e sh, i, i rapëm, e i shkatërubë, e i djebën, e i vrapë, e i rëmim, e i maltretubë, e i zonubë. Kushtë ka thëmë të jesaj, nuk i ka nërejtë durët notën, Allah i zbetë me një kodrë për i kodrës me i O zot, ti e patalëm këta. Më hirën tonë banë. Kush ka sa mund të ishte edhe kjo skandol. Atë kundërsë ke gjinjerë të Valeraja apo? Ke ju në futboll se juni futboll. Ti apo mendon se ke muzikanta jam se ti, sepse ti je muzikant edhe ke. Janë muzikanta. Do i bin çiftelies po do i bin doaz. Po do lojnë futboll, do bëjnë i padet lotën. Nuk janë këtu, nuk ke kët koncertazhin, nuk janë. Mujen kesh sharkezhiq i ner dit. Dojan sharkezhiq roj koj ka do i bojn fundrishe. Do bojn qera fund. Pra mos harro, Allahu nuk ka shvechiu te ti eki mjal me i vanu ve ke vorreti ort te ta krije Clintoni ket fund. Si an punon kso? Punon jam ket ndrishe. Pra ti je njoni prej njerve me ket bod, po nga ti jash edhe ne cetër. Edhe nga ti jash edhe ne cetër. Caj cetri kur jeti tu fleta jashtut, kur jeti chut, edhe aja ashtut. Kur flati, a i requt, e kur rrim t'i qut, a i prapqut. Pra, s'jeni njajt me njerëzit. Nuk jeni njajt. Unë s'jam njajt me dita njerë që ka pojë shok, që ka poboj, s'jam njajt. S'jam njajt, se unë, të më falni, unë po ha bëgërdan, do po ha në rë. S'jam njajt me ato, ato që po ha në rë janë qirë për i me, ato i donë Allahu ma shumë se muë. Unë që po ha fli, erë ai që po ha në dusht, nuk jemi njajt. Ai që e pra lutë jetë e ati Allah, u gjellën gjellën i pranon ma mjesët mirë, o zotë pra pra atër qëtive e dishka, kush është veshu i veshur mirë, po të lutëm i nëmparan e mazit gjumohës, disa momente, inshallah jemi in nëtë sahatin që jere lajmëroj Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, se në gjumohën mërën dhe 24 orëve, është një sahat hu, një orë, lutë jetë së këtër më pra, o oh, zotë, inshallah jemi në këtë sahate, po të lut ndihmojnë ndëtiren e vetë që ative që janë zhvesh ndihmojnë halët e vetë a kështu pas lutemi e ti lutjit e tona mos i këtha prap në këthav shtonat që ative smud dhe mos i këtha në këthav shti lutjit e tona azotë mosafirve tonë mos janë ka lutjit prap ti nëse lutjit e tona i këthan prap të ardhune dhe nga Kosova ative smive me zamër të fësir ative mos janë këtha prap lutjit E për nëse luqive të u në i këtëm, o zëtë prafë, që ative grave që kanë metë paburë, që ative grave që kanë metë paburë, e që ative nënave që kanë dertën e jetimave, e një një për i grave sëtë metë me 5.000. Një urë para gjumazë, burë i ardhë nga Kosova vdicë, a i doli nga zamra e syët, me shëtit pak në hapsin, mbi ka të u në orizare vdicë në malë të nejtë, a i se ditë nga që ka të u mëndu, Dlutjene që asaj i gruës në të këta prapë. Asaj sot i metën gjasht jetima. Sot që një orë gjimë, star aktiva ak, këti, ora dhejtë, i metën gjasht jetima. A i burri ka vdek me e gjellin e datë. A i burri ka vdek me e gjellin e datë. A i burri ka vdek me e gjellin e datë, se a i smundit me e tu ma gjau. Po pasam unë në kërësit gjamiës, në dështë ta me pas dhejtë të shpia, malet, pak u por baloke. Allahu ka thonë kurani kërinë. Kull inna l-mauta l-ledhi i të firru ne minhu Fa illahu mula kikum Odh djerëz Nëse prej vdekjes ikni A jo kom ju taku prap Këtu së në shikja prej vdekjes A shikja prej rezikut Po vdekjen me vete Këta dhut të abimna Vdekjen me vete Dët vdesin ato burat e ton kanoda gje Prap dët vdesin ato Dët vdesin ato burat e ton A gjena mburga Ato prap dët vdesin Ato kanë me vdekin Israel Në Tel Aviv kanë me vdekë një që në një mosbura me të ule me gra Ato kanë me vdekë në Tel Aviv On nuk e di a gjë rabini ka me janë falë gjënozën Rabini ka me janë falë gjënozën Sa i janë kaponë dherën A i ka bëjt në aro plan A i ka strehu Për avën shator i me atim Dihë se ta gjë praf Praf dhuk me shkote vërët A rabini në evëp në i falë gjënozën na, na rabini të në falë Na rabini të në falë نا دواروزامی نا که می سی دواروزامی ته موری وایتا کتو نکم دوغلا کتو نکم دوغلا الله وفر کتن قران کریم فلاش خورته از چارکا دونو نه اراد وکری اتاجی لاند رودن تامه کان متو یت نبرنگا فین له و معیشتن دن دنگا و نحشره یوم القیامه اعما ditën e gjikimit kemi menjallë të dherber fa men kana fi hadhi ama wa hua fi l'akhirët i ama ta tonë Kuran i Kerim ku shë jeton qërë këtu qërë kemi menjallë ku shë jeton i dherber këtu i dherber ka mu njallë ditën e kehametet do t'i fatë Allahu dhëlatë kala rabbi li me hashërtani ama wa qatë kun të basira pëse dhëm këmë dhërë të ivorit të dherber a kam pasën si unë shipsha Allahu do t'i përgjit qartë qartë këti edhe Shka ke ta? Kur keqenë gjallë mbët, mdu një, shka ke ta pra? Po une kam pa mëshusin, une kam pa babën, une kam pa rrudhen, une kam pa shkollen, une kam pa gjamiën, une kam pa minaren, une kam pa rrudhen, une i kam pa deknat, une kam pa bregdetin, une kam pa banjat, une kam pa bazenin, une kam pa tokun, une i kam pa ajvan, une kam pa insektet, une i kam pa profesorat, une i kam pa diplomat, une i kam pa armët, une kam pa kejtë, edhe stafunin e kam pa dhere. Kam Kaj pa Kajti kam pa Allahu gjelle gjelalu hu Njerëzënët në tërësi prea abejmët dërit mëramit Ju përgjigjën në këtë pytje Këzalika atët ka ajatuna fënësitëha Këto që në kalëzove se i ke pa E dim që i ke pa Për dhe nuk e kemi fjallën të ato që ka i qepa Ose nuk fjallën të ato që ja desh me i pa e si ki pa Ato janë shenjat e tonën të kë i ke pa Nuk ashe më shaktat e ajo a i ke pa këto që i teke A i ke pa shenjat e tonën të kë Se lurihim aja atina fil atak Shenjat e Allahut në horizont A i ke pa shenjat e Allahut në horizont nuk flek për anë i kërimi për këtu është em shakta nuk për këtët kemi, kemi rinjallë të gërëbër shenja të Allah në tokë a i ke po a kështë qënë në, në horizontë dë një harë jo jo zëpë ne dhe plotë zjonën në këtë gokë me u patën gokë të lësëm Po prej matë të lësumë dhe shka nga ujë pa të nëbo hë gjallarët Hë gjallarët E sa ju pa të nëbo të lësumë Një gjallë në drenic Ndrenic një gjallë prej gjemëve E kreju me dresën A laudinit në Prishtin U um martur në shkuk Se s'ka nuse Qika të të ishin jo, e jo hoq Shka të dojës jetë Dishka që të të të sajnë hoq jo U të të shenë qikët me mërë hoqën Ma të mirin u të të që qikat me morë Kjo është që është e drënisës e E sakë do me thonë Informatat drejt për drejta me personi Cile a martur shkup Për kjo nuk është përsa qërëisht e drënisës Ketë probleme kanë këtu njerëzit Këtu e kanë është problem se qiken hafizhe A do talipe, dikosh as do talipe Se për ju tutën Për ju tutën qikave Shka ka të bërë kërani kirimin përmënsh Se a jo sidhë dhe e ne këtu fal Numër 1, numër 2, a është problem si ta kishë cikën e hafiz ku më hajet minieri? A është problem ku më hajet minieri? Ndaj po e gjan minieri, po ndoshta ai i njeri se din çka është hafizëku, ndoshta ai i njeri se din çka Kurani i Kerimit, ndoshta ai i njeri më spi thotë asaj si dush me jetën e mua, sa më të por dush me dal me errërmje, ndoshta eventualisht, më thaj i korzaxhi më thaj albet e pa më lezër të dashër ku kemi mëri, e di ku kemi mëri, hoxën së te dojnë, hoxën, atë që e se i rëzdojnë, atë që thotë Allahu Akbar, negativ, atë që thotë Allahu Akbar negativ, atë që këndonë kongët e kishës pozitiv, kongët e kishës pozitiv, të në ka këntar që i këndonë kongët e kishës, A një milion e gjimë, zdi milion, tre milion shqiptar, ka nja ka një më mërë me mikrofon midar për u dhe më i vetë, që kjo kongë, teksti, i ksaj kongë, ku anë zërë, se ku anë zërë, ku anë zërë, të amam i lëpakit anë zërë, lëpap në amam kanë midar, e kanë zërë, ja kanë qitë të rëkuzën qafë ka ubojnë, si shtëpi për nële, e kanë qitë të rëkuzën qafë të me e kanë drejkë, Edhe të kënaqur me të, ha fazën me 2, hojën spër 2, të on dhe negativ, e zafim për me na lanë çu shtu neve, çu shtoj dallart na lanë, se këto mos i xinkon na na sku. Hoxhallarët aj dini kush no, janë ojut ndershëm. Hoxhallarët janë ata që hin bunker me dibume. Kanë dallart. Jana vine falim Xhumon këtu. Kto falim Xhumon? Ja këto janë jeni nën me nën. Këto janë hoxhallarët. Kjo së shë redhe, kjo e vetër, kjo e me vogla, shka muin me bëha to, kjo e me vogla. Po në lau i dashër, një hodgjës i tha kështu, nëse përmenë se një hodgjës, sa kam i zon kartën e natër, kanë me bombardu për nën. Sa nëse lajë mërërë se një hodgjës këtu, harten kam i adhonë, ordoneve të natër, kanë me bombardu për nën. Ki shqipë fëllë ki ki, edhe ki e din vetën që ato bë një punë, Kjetin raten që ja të fërë një punë Në zatëm e vlahen, që kam e të bërë? Negativ Shkon, batanes, shkon E kemi vendohë, thashka është edhe Ato që janë të tëtarë negativ e lukri Apo kalëzoni, kusha pozitiv Kusha pozitiv, që që shkojmë në atajt pozitivit Që shkojmë kejt në atë pozitivit Anë që jashtë a islamit Po kam Kam 15 vite Elam, tash të shkojnë, kalzenat, ku më shkojmë atë të kanë zënat, ku shkojmë kejtë dikun, na po dojmë që me një vend të gjithë jemi, vetëm venim kanë zënej. Kanë zënej venim, shkojmë më një herë. Vesh ati ku shkojmë na haku tjetë ati, e vërtejt atë jetë ati. Kole ke veni, ke atët, ja, ke atune, kështu, kështu, shenjat e Allah u si ke po. Këpa që ka mos, shenjat e Allah u si ke po. Wa këdhali këlljohu me tunësa, nuk shtu pra ditë në gjikimit bërëqeti, edhe më shira rahmeti jonë do të harrojnë tje, me qëllim, do të jesh ilanën, më shpinët, më shpinët rahmetit Allahu, gjëllë gjëllalu. Wa këdhali kënëzimën asratë, katonë Allahu në Korani kërinë. Kështu i pagujmë në të të tëpruartë? Walëm juqë min bëja ajati rabbi. Fa kështu i pagujmë ata që janë të tëpru, edhe nuk i kanë besu shenjët e Allahot, والعذاب الاخره اشد ابقى اجيكي من ديت نهايه القيامه ودنيي اصايد ديت قالهم الله العزيز العليم شو اسطر اقترب اقترب للناس حسابهم ما هم في غفله معرضون من ايه النمر 1 سوره الانبياء سوره الانبياء الله القران الكريم لا عمران 4 تداخل الجماث في حسابي لوغاريا 1000000000 لوغاريا 1000000000 لوغاريا ابسولوت هاست اخر shenjat se pohvim të dita në logaries absolute janë hmm, e kanë veltë për nga marim tonë për i teki disa gjonët të sekur e herët kur dhe të sosët kjo vot kur dhe të dalët kjo vot kur dhe të kryrë kur dhe të marë i fundë fa, si më fenimin u mëti, le marahu më bat fa, bitë rrupa, kërë të shini për tozët a, ta, bitë sa dhe kryrët kjo vot si janë ta shtë në kohën tema si janë e rrupa fa, në sëllët janë ato, fa, në saur Kësijatën, arijatën, ma ilatën, mumilatë Ruhu së unë në kësënë me të lëbëkhtë Sa grafë Kur të shifë një rrugës të hefë Fletë të kanë si gungë e dëmës bëmë Kur të shifë një rrugë A ditë kjo bëtë e ka ju ka frusë këjë Fa të kërë të hefë në këputën në midisë Këto tha, ma ilatën, në milatë, janë provokatore kërë të hetëm, me dhe shmbafje dhe me esje janë provokative. Fa, kështo tha, provokatore janë, kërë të shqip një këto dranë rudë, fa është fundi kësaj botër, shumë afër. Fa, kjo një një grupa. Qetra grupë? Fa, rrgjallu në alihim sijatë, ka e dhna bil bakar, jazribu në bihan nësë. Fa, një grupë bura, bajnë ka një senë në kukë, si bishti i lopës, i rafin burat me ta, kur të shifë një për rrugë të hesë, ta të adini se kjo botë ka morë fundë. Një grupë bura, këto s'guddojnë me qenë, në kohë në teme, në teme sa jamon, në një grupë bura ka në kuk, ka një bishtë, si bishtë lopë, e i bin bura dhe me ta, i rafin burat me ta. Këto kur të hesën për rrugë, këta ashtë kjo botë ka fundi moë. O, vlazër, më stafun bi momentin e fundit se në, ashe vërpeqin janë e minë fund, o, më gjëam nësë të damus, se nësë të damus e ashe një rëndës, prajër e fele që i ka kokju këto shenja, edhe i ka modernizu, i ka modernizu në te, jo, i ka modernizu, i ka po ma modern, rruna zotë që a i ka ban ma modern, se Muhammed A.S. i shka fa, po me dlatën dhe mekë, a i ka po një korektur dlatën time, dhe i ka... I kam modeluar sipas modelit aty, i kam modeluar po i kam modeluar sipas modelit aty. Arena i shaq dallot atona për dërtat, edhe ke një rini apo losa nda muzikiston, sila nditur kam u bën një lut. Ka thon, thon se bën. Ka fa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Ya ja Rasulullah, i falat kur do të krijet? Kur do të krihet? Kur kur merr fund kjo? Pa kjo merr fund. A dit kur nona ta lin zotëmin? A dit merr fund? Kur Nona Katalin zot mirën e vet, kur Çika i thot Nonës "Truzo", ajo as nuk zë mbraqëna as Nonës. I non Çika i thot Nonës "Truzo", "A jam mbraqëna e Nonës? Kur du dal e kur du vi, me ka durri edhe kur du shkoj"? Këta Nona e Katalin zot mirën. Gjali i thot Nonës "Zvat, ti shkëkë morda, truzo!" Edhe që Nona ka e Katalin zot mirën e vet. Sa a dit kur ti shikni këto TikTokë në rata, a ditë të thosë ti botë? ju të bashur ju gëzoni si nëse keni pa këto haloh gëzoni se ditëra këmë ditëra e fundit në atrasta largë gëzoni si nëse keni ta ku këto njerëz haloh tha u antaral rea u hëfat rea e shah jetë apavale una filbun janë kur të shifë njërzi që kanë jetu në kodra kur të shifë njërzi që kanë jetu në salsit e malsive edhe janë zbrit posh në qitete kanë dërtu solitere jetoj në ka të nalë Kan has dhax e kan luithën tash jetojnë në përqiteten e ndërtesave të larta, fa i nderuar i Muhammed Mustafa, para ninje tashin viteve, fa atar atar do të jetë, atar do të jetë. Ta do të jetë fundi i kësaj. Edhe kështu ne s'e kemi parë alam mos u mërzitni se ajo do të jetë larg. Tan kur kur s'krihet kjo, fa sa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam kur ta zhgjedhin të parin popullit at mat poshtrin të pari në vetë, ata që i unë heqë, më të ligjë në vetë, e zedin e vendë parë, fa Rasullullah në sratu selam, dhe atë herë dhe të bëhët, edha kene emiru lka u në loka, edhe në loka, fa i pështri, i birit pështri, kur të jodë heqë një popël, fa atë herë bëhët, dita kja me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të sa ila usid al amru ila ghayri ahlihi fal-dahr santafid as-sa'a fa kurq ja vitni postratit qe se meriton sa atharat do vot athar do tri postet kur qja vitni atit qe se meritoin eneri ju imam joni edhe sibanaj se se vitis siban zin kuran me knu ai u ban imam ai se din kuranin me kru ju imam e ban ai kuran di me knu ju u ban imam me avall namazin sa atharat do vot A i mam zdi me dal, ju mufti e bani, atëherë do të bëhët ajo. A i mufti zdi mu bo ju krejtar e bani, atëherë do të bëhët dita kiametit. A i krejtar zdi mu bo ju e mirë e bani, atëherë do të bëhët dita kiametit. Së mundë dët kjo punë. Sa i dha, usi dhe lë amuru, ila gajri ahlihi i fantazër i sëa. Nësusim matematikën, përreti se din zonë të mësot. Atëherë ja kemi dhonë në apostin ati se më rikën prakë. A ka, kjo hmm? a ka ndohë? A ka ndohë, ala s'ka ndohë. Si më s'ke ndohë, ala, lumët në. Kjo lumët në si më s'ke ndohë, ala. A unë e dhjë se, unë e dhjë se mësotë si dhatë geografijën se dhe. Së një me jam sënë geografijën. Unë e dhjë që hoja dhatë islamin se njëzë, musiman një, me dhe islamin jam sënë. Këto ka ndohë, fa i dha wasi dhe lëmru ila gajri ahlihi, fantazër i kur t'i jifët dëtira ati që se meritën, than, a, fa, ati jeni, nëta jeni, kjo bodhë dhëtë krijët. Në jemi një popull, jam asë që ta shpë dalë jashtë ta konceptit, pak një di minutat të më falën, jashtë ta konceptit. Në jemi një popull, dim me blenë pazar ju të dashur, jashtë ta konceptit dërësit sëtë. Se unë i gjithë moni lajmëroj, kjo s'kam rena, po. Në jemi një popull për shqiptar dhe kam t'jallën. Në nëni popull që din me blejmë në tazar, po kur vjen e vakti jonat me shit, ja shumë malir i shetin ja lajtin. Çfarë jimi na? E blejn kalin pa dë, edhe e blejn shtret. E run e run pulon, pulon pulon pulon me ta. Kur vjen e ko me shit, ja ta morin çashtu ato, ska dila xhe. Ja ta morin për pak parë, ja te ricofet të shtëpi. Shumita tofit. Nuk e shef, leo pun çashtu, me blej blej. Tanë na je i thëjnë katënë arqe, se jashtë a koncepti, da po, nga jetë një në rakë, që shtë e bimë hoxën, më la e kupin e benë gjami këtu, të jetë në rakët një të katënë vetë, haj se të bimë thujë se së përbanë përra jote, haj shkoj, bimë thujë, që shme anëseptuaj, që shme ashtim kohët ati se banë me shku, ti një qëtër me lu, që shme bimë, e benë mësusin të shkolla, edhe ratë geografiën se di, ratë matematikën se di, duke me pritër i dalën pënzi. Kur dalën pënzi, mo, po mirë, 40 vetë, me ndonë dhe qëtërisaj, di arë ka 40 vetë. Po di arë ka 40 vetë. Po tramet ndonë rruna zërë. Këto pojë një 120 vite, të ne pyës me na, e pëse brëna që e katë mra pa metëm? Po në që e katë mra pa metëm, sa ishka në një vejtë zanë, 40 vite më rranë, 40 vite të tonu në në 4 vitën me ram, abdesi me ndësivëj Abdesi faze i ka tërfarës e i ka Ta në, i ka tërfarës e Durët me i la tëryt dhe brilë Sitë me i la pufitën sirës Nesë me ba njit katërëtën e kokës Të dikant me i la E bitisëm Hajde urënërin klasë ditë Urënërin klasë ditë Dhe e krimë Ja, klasë apanë Në etër, abdesi i ka tërfarës e Ma të nëjësër shka të të kemi njësha në leksioni ri Abdesi i ka katërfarbe Dojnë ma Këte janëxana që i populatat e ilmi halë i vetë Dutë me i bitisë E hozë e pra Lesionin e nëjësër Më shka ka për dëtirë me të shpjegu Hozë e ka për dëtirë me të shpjegu Se oh ti e Edhe takë centimetrat kanë metë Dhe ti me gjithë kërë të delë prej autostradës Me gjithë kërë, me gjithë familje Me gjithë popër të delë prej autostrad O, mërë atë tjerës, nuk ta kemi lip në atirë me apunë të papën zërës, të kërkes nuk ta kemi bonë, qësë në duhet, o, tjerës, o, mërë ati, o, i dishëm. O, mëj menë që në i dujohës, këta e së ta kemi kërku, kjo së në duhet, ej, këta mëj e për vetë i kur ta të erështë papën në safirë, ndarë, këtë ti mareja në lakënur të Romulak sa e dorëi, edhe të në pusë ja kamën me gjithë pusët. Se sta kemi lip në këtë atyje, kjo së në duhet neve, në e në kjo së në banë hajrë, edhe marë këtë hajrë, së dhejë, botë eri, fej. Po të është kërë jam këtu pra, edhe ja një fjalë për e thulli. Kërë jam këtu edhe një fjalë për e thallë. A ti që ja puzë papës dorën i ka hije, sa i gruën e ka të papës. A i... A shkja hafuz papus dhorin a jipapusë Nëghe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam nëka thon Skaf binembe mafuz dhorin kur kush A jnëghe nëka msu Kur t'hiun il dhom Këthon ska mu qo Kshto thë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam A jkër kahin dhom Së hafët e vet E kan taas rët në daljum e me u qo në kaom Er në ya rabë prej shkratine, me e taku Muhammed Mustafa, në sërte, her me e taku. Edhe e takoj ata. Kure tatë përën harë, na jem dëgjili hadhe lë vëdhvi, a një ku në vëdhja këtë dhëbë, fa kjoftir nuk rënë, fa kjoftir nuk rënë, po kjoftir nuk rënë, edhe uska një nëjtë atje pra në islamin. Një ditë për i ditë dhe kishar një arat, me e taku Muhammed Mustafa, në isi shati, erë, Kërë ardhe Muhammad Mustafa ja juqunë kom Se ishë mësu ati dhe mrat një vetë përsi e sa gje Me juqunë kom se ki robe a i zët Rasulullah e tha Ulu, kështu ta, para se ti flet Para selamit Tha Ulu, innema anabnu maratin kanët të kunul qadid Tha unë jam gjali një nënës e tila ka hongër bukën e elbit Ska muqë unë kom Tha unë jam gjali një nënës e tila ka hongër bukën e elbit Modestia është cilësia e jonë Slejojnë na me na puzdora Slejojnë na Pa na nuk lejojnë na, na, na me na puzdora Na slejojnë na me na puzdorën kërkuj Na asë ndalë kërkan se puzim i shfare Kua është maghnia Kua është ngritja Kua maghnia Kua burnia Kua njërzia Kua maghnia Kua maghnia e jonë Ajo ka hombë Ka hombë Se kemi nisë me i puzdur të nguja Këmi njështë me i posë birë të huja, edhe durë të huja. Kja është madhënija jonë. Kaqë, që kaqë njëmi botë mundër, legjëmi botë mundër, pa njëmi të me ndusë a to qëllon njëmi të mrejnë asë për qëllon, baqë njëmi një ne ka gjejtë. Shka ma posë i dërën e plejë mos a gjejtë. Kërë ke e burë njënë, kërë ke e madhënënë. Kërë ke e madhënë, kërë ke e madhënë, kërë ke Allahu Kurani Karim ka fot. Al-azhatu lillah, magniya sha Allah, wa li rasuli Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa lil mu'minin, fa'al muslimana jam'a morai. Tu jima. Tish, tish yek tu jima. Tish, tish yek tu jima. Ana dim se kibes kibes edars ekort parat parat kaliber tinhanve, kibes edars ekort. Sa ata mendoise por cheloi ne naemi gabim, ksoash puna. Kto, kela kera ni problem prei problemeve. Tish me i bin njer di se yan gabim. O, ju vlazër, kjo koha këti dherës i si sotin bërëj. Sëmë gjënë. Sëmë gjënë. Edhe javën e ne, ja arshme alayet, et, e vajët e të kalonim të sëmë gjënë. E masë e asë një harë këto sëpë mundi me në sëmë gjënë. O, Zotë, ndihmona që të sëmë gjënë jashtë a dhejërës, dishka pra. Në ndihmona, o, Zotë, në gjitha pikat ku jemi të nejtë. O, Allah, ndihmonë e sinin tërë në dhënë k e zëtë ndihmojë dërën tërën në ablenë këa zhbua jo e zëtë pëngulli kambe dhe tërën në ablenë këa ngullë, këa ngullë ato o Allah i unë ndihmojën a neve që ne ta kemi njën prej gurës të zgidhen edhe ndihmojën a që i fjallën e falun të kuptot edhe ndihmojën a popullatën tërën me gjithë neve që i mësë fjallës të falun dhe pron o Allah i unë ti din shumë mirë se ne kemi gjemë në vise ku kemi dëshirën që ato të jenë mirë të kanë ngulën ndihmoja ative na kemi një në halle që kanë lëshuar shtëpi të pita ative edhe lutja më këndshme jo njësh për musafirët e tuaj që nën këtë rast nuk jëo atë u bó o zot bane ti që musafirët e tuaj sa më shpejt kthea në shtëpitë veta ti ndihmo na në kët fush se nuk baur dua nuk baur lutje o zot tek mosafirën të spiër nuk baur lutje këtu për vaktseën këtra Nëse në këtë rasta është legjitim, gra e bura sëmi të këthajnë në shtëpit e veta. Të filoj e dhe një halin dërtimi. Të filoj e në dimi me një, me një pendim. Jo të filoj e në dimi, po me një pendim. Me një këthim të e vërtetat të filoj. Ti këthaj njerëzit Allahut. Ti këthaj njerëzit rrugës vërtet. Ti këthaj njerëzit vlasni lëkit. Allahu i dashën në mazin e gjëmojës bane e kabul. Lutjët e tonë e bane e kabul se ështën, rukohan, e të e jatin tonë bëne Kabul, përshëndetje tonë e që i kemi dërgunë këtë bitë, në amërë në stafanë së planoj, edhe qoj të vorëja ti, më shiroj pleçte tonë, dhekmi që kanë zdekë më shirojnë tonë, dhe në këtë bitë gjumohet që javë të vorën, edhe atë mërhumin që i vdyshë sot atin koder, nëse më lejojët të fanë nga mërzijat, me e gjellë, nga mërzijat, n Po e di shka ka qen të menduaj. Me temën të them konceptet e të menduarit janë të të atik kokës ojë, me temën inshallah jam mund vi. Jamor i jetën me të menduarit. Ai la tashmi. Nuk i desh i ne krijuosit i kalon. Sa Allahu vjen rast të çaj nimeleike që merr shpirtat, një nanës me jam marrë shpirtin ajo me lajkja fa ja rabbel alamin i kishtre di binasht në gjithë fa ti mërja shpirtin asaj binasht lemimuë mërja shpirtin asaj ti se koha i kar binasht lemimuë pra atof mit asaj kan matë nën kujdesin e kriusit edhe atof dhe të rritën po inëshallah bërën u shtarë të mirë inëshallah bërën të më gulës lëllë e fatihë